سرحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ربي حرح لي صدري ويسر لي أمري وا لؤلؤ عقد تم من لساني يفقه قولي اوله فاره سوره بقرہ د اتم 50 آیات مبارکانہ نو درس وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا يَا آلَ فِرْعَوْنَ وَارْغَبُوا فِئْتُمْ فَرْمَايَ لُ مُنْغَا وَرْدَنَ شَيْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ دِي خارتا فَقُولُوا مِنْهَا جَتْوَ عام دِي خار نا او دمیود دينا هي سوشئ تم خمزے چم خو رغدا فرا خيسرا وادخلوا البابا واردمنا شي دروازيد دي خارتا يا دروازيد بيت المقدستا سجدا سجد كون كيب وقولوا أي حتوة سوال زموږ دا دي چې ګناهونه راته معاف کی نخفر لکم بخنبو کوتا شتا خطوا یاکم د ګناهونو شتاشو وسنزیدل محسنین زرد چیزات بکو اجر د خایش عام الکون کو دی آیات مبارکه کی ذکر د دی مخکید د میدان تھی هر تکلیف نور دهین عامات زکدای وانه الله میدان تھی کی دواریه ز سورے جوړ کړو او من او سلواب ورثراثل او دی حیران پریشان او زقدر الله د حکم د جهاد نه مخړولو دغه پریشانی ترغي ختم نشو چې جهادي ونکو د قرین مراد بیت المقدس دې او دا کول د جمهور مفسرین دے لکه امام قرثوی وای تفسیر مدارک وای امام ابن کثیر وای او امام رازی تفسیر کبیر کوي دا ټول رحمهم الله باز نور اقوال ذکر کړنی سو کوئی مراد ت شام او سو کوئی مراد تی رملدا یا سو کوئی مراد تی اورذن او فلستین نے وذ جمهور قول ذا دے چی قریین مراد بیت المقدس دے او د باب نم مشهور دار احد ابواب بیت المقدس یو درو یو دروازه مراد د ف دروازو د بیت المقدس کی اوم دې دروازه تا باب حتو وئی او شو قرب تاب تب وئی باب ثوبور ثوی ه دې چکل بیت المقدس فتح کو نو ذا فتح ده شکرې طریقه ورته هي او د فتح ده دا خوشالۍ دادا کې دوه طریقې قران خې او سنت د الله حبيب عليه السلام اي ويديه خار سج فاتحه نور دن شين الله ل پس سجده فريوزه اي او د شکر مزادا خې او په خلیبانه وای الله موږ ته ګناحونه ماف کړي دغه تاسو غوري بازي ملکونه اسلامي د کفار د پنځه آزادشي لپاره کې جشنیه آزادی مناويږي یو وخت اسلام کې د رز مناول نشتا هغه مناولم د شریعت نه خلاف وی. سمر د می دمان خوځي سړي داغي اختلاط اسراف د الله نافرماني توي وې وې موږ د فتح خوشالي مناو قرآن سرې ک هولي نبي رسول سلام چې مقام مکرمه فتح کا نو فاتحه نراضن شو ته کا پسس مکم وکر نه مفت ح شوې واب نو د الله هوبي برغې او دښار ته غوی فاتې حال را د ننشول نو د الله ح بلې صلات او سلام پهورلی داخل وزقنه تمسو قربوسا سرجه خضوعا و ظل لمن البسه ثوب ها ذه العز اللذی الله اللہ حبیبو را یادا سی حال کی دا مکی مکرمین اوشن لیشو مشورکی د چوی څړو قاتلیکو یا وی شړو نو ضواو ضويم د ضواو نه وېستو سانیه سني دو مود ضواونا او یا کال لپس د الله مدد تراوه او مخ مخرم فتح شواب د الله حبيب چراتو په سر سورو او دا غیرا مبارکه سما دغه اوخی د پالان او دا غی د اغا سرج سر جن سرا لګي دا الله لپس سجده فروت او مکه ترادن نشو اجزای سر اتر او دا الله حبیب لا اله الا الله وحده لا شريك له له الْمُلْكُ وَلَهُ الحمد وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شِئِئِن قَدِيرٌ الحمد لله وحده انجاز وعده و نصور عبده و حظم الاحزاب وحده طول حمد ندی اغزات لروا دیکر و او ماسر پورا کام چه بیابد مکی مکرمی ترادنکوم د خپل جز بند مده وکو او د دومره ډلو د کافررو ته الله شکه سوورو بیا راغې د الله ح دغه رضبانې سولاې زه کړیته بعضې سولافت هو د امانې رضی ال لا په کی کې چې د تر لې وهو بياد الله عبيبا تركات صلاة زرحاوكو لدينا بعض اهل علم صلاة الفتحة انه دا ويو ملک فتحه شنو دانه جي مخينه دلکو نمانو غده دو والراج مکڑه او دا اللعنه فرمانه تدا زاده منا اولوه نراشه پموزه دره گا پسجده دره او جی جی ذکر کا چہرہ بم دی کڑی زمون کو وتا و طاقت نو الحمدللہ وحده انجز وعده وانا شعرا عبده وهزم الاح احزاب وحده حمد ندی غذات لرا چوا دے پورا کا او دخل عجز بند مددیو کو او دې زمردلته اواز شي کا سور کړي صاد ابن ابي وقاص رضي الله عنه چې کړه د کسرا ماړای تور دن شو خاص محل کی د فتح نفس اثر کا تنفل وکړه رضا وي ملک فتح شو الله مدد راوي کافر ظالم دشمنو تخسيدو نرا شي منزونو ثم توجه شي ورده الله حبيب داسعږي سره راغه چې پخپل سورلیبانه سجدي د پار سر چټکنې او دغه کليما د پخلی جاری دي ادا الله جي مدديو بلال رضی اللہ عنہ داسه مظلوم ومکه چی پخانو بیوا شو لو پر سروٹ کیما شو لے اغب بیاب وی احد احد بلال شکابیل او خیجا چ فتح شو ادید پاشا وباب وی نقابی توختو او بلال رضی اللہ عنہ دازہت آواز اپورت کو دیر او کافر مال زمبر بدولہ کیدا ویره شکر دي چې غپلاره نیکمه ژوند دې ده کدا غلامه ده کابه ده پاشا کتلې ادا بانګونه او دېلې وی چې دا غبس حال وې نو الله داسه مدد او نصرت راغې الله وي ان فتحنا لك فتحا مبينا او اذا جاء نصر الله والفتح د الله مد راغې او فتحراله وتننا د خولوونهفی دی الله فوااجاب خلکګورې چې ډلی ډلیدن ک را دن نه کې ل دې خوحاله یا دا کوو دا طرییک نه د لکه تاسوونه جشنې زادي د ملکوونلی دللی د الله غټول نه فرمانوي په یو رض راجمه ک الله و په سب بخي بحمد ربك واستغفره سبحان الله وایا الحمد لله وایا او استغفار وایا استغفار وایا دې دې دی کې قرآن دا خي اي ګرام بني اسرائيلو بيت المقدس فتح کړي دي واذ قل آیات کا غوښتي فرمایلي ودخلوا هذه القرية وردنا شيء دي خار دي بيت المقدسة فاكلون أخرى من هائم من طعام القرية أو من هائم من, من سمارها دي, دي خارنا خ شتون کمځ چې موخواښهشي رغدن فرښ سره و خولوبا بهدن او وردن نهشي دروازیې د ب تل مقدسته په حال کې چې سج د کوون کي تا سجددن حال دی۔ او دی لیکي جامدد ساجدن سجدن پدا سيحال کي چ سجد كون کيي الله تذ شکر سجدا و او د سجدن دیوي کي بازي سلفه مانا کړي وې درکو پ شکل کيرات اچ شي درکو پ شکل کيرات اچ شي لکه ابن امام قرطبی ابن عباس رضی اللہ عنہما قول نقل کړي تاسو نمبر دیوول سبق فوق کې دی نمبر یې کسار رضی دی, دی نمبرو باز دي د کې د سجدین اد رکو ما ناغست ابن عباس رضی الله نماي نہ مراد دیو کې روخو دا او سر ټټول ني ايو دا دروازه څنګه وا سوق چې بدن نکه نو انحنات محتاجو لکه پلند دروازه چور بدن نکيږي سرب ک تکي دي دي کې سجدان نا مراد سر ک تکولي سجد دې سجدا پخپل معنا اغسنيرا و حبر الاموي جديدي كي سجدن فمانا دركوده و قولوا اي از الف په اتباع او سجدي كي ور دن نشي او دو قول په اتباع و قولوا حتوهن لا حتوهن ل جمهور رفع ندا دیده کی خبر دے او مبتدائی محضوف دا مسئلتنا حطوطن مسئلتنا حطوطن اللہ سوال زمونگ دادے چی گناہ ہونرا تماف کیم او بازي او قرت ما مخفش دار شت وتن منسوب ده او نسب بنا بر مصدريت ده لريك زمغنا حتوتن گناحنا او حتوت عنا ذنوبنا حتوتن لره کی اورې زه مونږ نه ګناهونه فره جوړ ل سرا اوب ابن عباس رضی الله نما وحید حتت منانا ولا اله الا الله لا اله الا الله چې ډېر ګناهونه مولا ماف کی یاد حتت منانا حضرت حسن او اکریما وای رحمهم الله خطوطن حتوی ذنوبنا اللہ زمون گناہو نوریجیم یا لا الہ الا اللہ وی او دیمان او دی توحید پا مسلی اللہ دی شرک او د کفر گناہو نم افکیم سید ابن جبیر رحم اللہ وی مراد استغفار دیم دین مراد سده استغفار تی مراد دیم. نغفر لکم خطویاکم بخنبو کتاس لستاسد گناهنو وسنزید المحسنین. زرد چې زیات بکوه اجر د خیستاب الکون کو فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فبدل الذین ذا بدل یا پخله ماناده نو بیا کلام کې حظفته حظف دی او تقدې دا ځکه بد دله دومه فاعلو ته متعددي کږي عبارت کې به داسې تقدیر رو باسي په بد دله الذي نهزلهموبللهدي قله له هم قواً غیرله قیل له تو یو مفولتا دا متعدد کی گی او نفسی ہی با بلتا پباسرا کم مفول چی با دیغدی دے که متروک و محزوف دے نو بدد لک پخبل ماناوی نو بیعداد و مفاعیل تا متعدد کی گی یو تا بی نفسی ہی او بلتا پواسطی دا بابانی ناغ باللذی قیل لهم قولاً اغذیدے کہ محذوف دے امام ابول بقا و ایملا من من من من نبه الرحمان ای کہ ویدہ وی حمل دے بدل پمانہ بانی بدل فمانہ ذ قال ذ نک پمانہ ذ قال شی نبیہ دو مفاعل ضرورت نشتا او پکلام کے حذف نشتا یا غی فرمائی چه بددل پمانا د اخزده فبددل اللذی نازولمو ویلی وحاغ کسانو چې ظالمانو را غستی وحاغ کسانو چی ظالمانو قولا وینا غیر اللذی غیر دهغی وینا نا قیل لهم چې ویلی شوی وغیتا فزلنا على الذينا نورالی ګلیمونږپغ کسانو لممون چې ظالمانو رظم من, مِّنَ السما عذااب د بره طرف ناب بماکانو یفسقون په سبب داغې چې وغی نه فرماناب کوور د الله پهدينین کې تبدديلیو کاام مسلم شریف کے راغلی دی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہو فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی قیل لبنی اسرائیل ادخلوا الباب سجدن وقولوا حتوتن وی تاس وردن نشی دروازی تپداس حال کچی سجد کون کیئیں او حتوتن وای فبدل نوذید الله دین بدل کو فدخل الباب یزحفون علی اثاهم دې دروازې ته وردان شو لکه دما شموږه په خړپو سه واله خړپو شریته وي چې ما شمو خپل کو ناتی سلی او رواني ای یزحفون علی اثاهم أو دحت وتن فزوي حبته في شارته حبته في شارته داداني لي فوختوكي او غير صحيح هينو كدا سراغنيوي دوي حنت وتن في شعر في شعر وغانم دی پویختو کی نګرد عله ذین سو کو قولا او فعلن بدلکو کو د سجدی پزې لک ماشم پشان په خړپو سوروانو او د حتوتن پزې سی حبتن یا حنتوتن نو عله ذین بدل کو ګر آیات کی دو خبرې جمع کړی فبدلا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي مخکیو شور کدر سویل تبدیل او تغیر کے فرق نے تغیر ویدی او شی ذات بدلول او تبدیل و و سبدلول سب لا آیات کی تبدیل او تغیر ضواڑ جمع کڑی دی, دی. نگرت حتوتن فزہ حبۃن ویل نو پدوارو کې فرق دې د څو اود د باید تا وصف بدلي دلوي او حتتن د حبتهن لفظا نو معنا غیر دې نذیکي تبديلي ذاتي ملزم شو ای ذاتی تبدیل کړي او د وصف په اعتبارم تبديل کړي دې د وصف په تبدیل تبديل اګوره قران سږي نه او چېو کې سيره روانه کړو موږ ورته سرخوځو دلته وي ګوره د الله دین بدل کو او الله ورته رسو آیات کې دوپهري ظالمان وي یوزل ور تفاسقان وي او ګوره د برن پیازاب راغې وي کتاشم ګوره دین بدل کو کم دین چې کامل او مکمل د الله د طرف نه راغلې اسوک پکې د ځان سوجوړوي سوک سوجوړوي نو بیا وګوره د الله تر اف نه د ظالمانو په زمره او ډل کې راشي د فاسقان په ډل کې راشي او دنیا و خیرت کې د الله عذاب وي د دین کې و تغيير او تبدیل نکې سچې دې بس هغه ده نو ګر دې اومه کمې ذان نه درودن جوړ کله او نومونه مرتکی خلчат درودی تاج وای اواز داتا شي نوم نه کی هغه سړی نه ورزیدا کسی ول نه او هغه په کفر او شرکی کلمات مشتمل لي د الله حبيب چې کوم درود ویل هغه په زهي پاتش او د راغ شرکی الفاظ سر درود جوړ کو اذان پر سي نو هغه پځې پر خبر سره نورم د ځانایو ځکا او ګور فرز بوس پته الله وانته سلام و منک سلام تبارک ذل جلل او نو هغه سلام یو لو یا یو لو جمله اریس رم ترلی یو ځین د صح بساتې دې خبرونه خاص کردہ زنانه او عوام دلارو لارو کو شو کتابونه مستند کتابونه علی ایا کې وې د ځانه وظيفيږي کې وې دا چې 15 وازري وې نو دا چې بوشي ادا چې زر پیری وې نو دا چې بوشي ادا ټول دروغ دي دیبا نه څه دلیل شريعت کې نشتا اکلګور دي کو شو کې او فاطنامه او او دې کې شو کانو کتابونه فرسيږي زموږ د پیغمبر علي هسلام دومره وظيفه وذکار دي کچاغه پورا کل نو شکر دی او باشي مُنگے پاسکارو وظیفو کې بلچا ته محتاج کړي نه يو اغه صحیح زد کول فکار دي او غي پسې تلل فکار دي غره سره کوم تی تبدیلی کړي قولن او فعلن الله يفبدل الذین ظلمو ویلی وهه کسانو چی ظالمانو قولن وینا غیر الذي غیر دہانا قیل لهم چویلشوی واغویتام فانزلنا على اللذینا ظلمو نرالیگلی و منپاگا کسانو چی ظالمانو وردو پیری ورد ظالمانو رجزم من السمایی عذاب دبر طرفنا رجز نسل ورادی ادا لفظ بو کی بیا بیا رازی دی ابن کثیر قال ذکر کڑے دے, دے ابن عباس رضی اللہ عنہما و کل شین فی کتاب اللہ من الرزق نو یعنی به العذاب کتاب اللہ کے رزق راشیدین اب عذاب مرادوی او دا غول دی امام مجاهدم نه او دا حسن بصری او دی امام قطادم نه رجزنا مراد عذاب دے رجزاً عذاب من السماء د اسمان د طرفنا امام ابو العالی چ مشهور تابعین کړي دی وای رجزنا مراد د لا قهر او غضب دے رجزم من السماء ذبرن في غضب وقهر راغه ذکر الله دین کی تبدیلی روش تہواب آم امام شابی وای رجز نہ مراد دې دې کې د تعاون بیماری دا الله په دې تعاون بیماری را وستا سمرم صاحب چ راضی داد اعمال وجوی الله وای زہر الفساد في البر والبحر بما کسبت ث نا پهچو سمندر کې فادونه سرګن شوي دي دا, دا د د خلکو د اماو د ووجنا دا د خلکو د اماو د وژنا د دی نه مرات او د الله قهرو چې دا په نازل شو رالی لي غليو مون کسانو چې ظالمانو رزم من السماي عذاب د بر طرفنا بما كانوا يفشقون په سبب د هغه چې هو غینا فرمان حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړنی وی گو ربی آیات کی وی دین بدل کن و عذاب پر آغئی وی او سم گورے عذابون پا مرچا کی پرات دید د پارا چید اللہ دین بدلی قولن بدلی فیلن بدلی بس عذاب په مرچا کی تیار ناستے شت دین پزے پاتے رے او پاگے کد اقوال و افعال و تبدیلی خل رے استے دین مکمل دے نبا پاکی کې کے نبا پاکی نزان زیادے کے تا ادام واکی آدمی دا اے سور نو نمخ کی آیات کی ویلیو ور یزم پی سور کو خوراک نو نمناو سلوا برا اطلل دوو انتظام نو نخلق موسیٰ علیہ السلام ترالل وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۝ يَا قَوْمِ قَدْ جَاءَكُمُ الْمُرْسَلُونَ ۝ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ تَلَبَّىٰ دَمُوسَالِهِ السَّلَامُ دَخْفُ الْقَوْمِ دَفَارَا ۝ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ تَلَبَّىٰ دَامُوسَالِهِ السَّلَامُ نَقَوْمُ دُبُو ۝ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ و از استسقا او کل چه تلب کرو موسا موسا علیه السلام دوبو لقومه دخپ القوم دا پارا ای دا قوم دا پار دا اللہ ناو بغوختیوه استسقا و ای طلبو الماتا لکباران نی او مسلمانان استسقا توزی او مسکی او دعا غواری الله تاجزی کوي۔ سنن طریقہ باران چې بنون د الله حبیب بوار وته دروازهات بے فجم او کل خطبه به وی او د الله نبی دعا او غфта یاد کا وخت چې طلب دو بو کړه علیہ السلام د خپل قوم د پاره فقل نضرب نو فرمایلی مونږ او ها ب ع کل حجر په اامساخ پهلی بانې د کاړ نو چېیم سې ورته راواټله ف فجرت منهصنته عشرتهنا نوروانې شوي ددي کاړې نه دوول کې قد د علیما ب ش خلکو مشربا هم یا خو اسم مکان لے زیدو بوس کلو داغویب یا مشرب مصدری میمی دے مشربا هم اغنمبر دس داغوی. کلو داغویب مونگوارتویلیو کلو خرائید دا غیمنو سلوانا وشربو سکای من رزق الله دا رزق دا اللانا. ولا تعثوا في الارض مفسدين ففساد ما کوئی پزماکه کہ فساد کون کی ورزلت و موسی علیہ السلام ده اللہ نتلب کو دو قوم دو بود پر الله اور تو دی گاٹے تام نثار आवाज جواب دلتاحلیل موی الحجر کی الف د نو بازی وئی الیفلام جنس ده پس یو گتی تر آوات چوا داس معینا گتنوا ادی کی موجزلوی اعلوی یو گتی ته بس امسار آوات چوا دی گتو کی یو گتی ته آمسار آوات نو الحجر کې الیفلام د جنس ده بازی ویل چې الیفلام د عهد ده او دایو حجر معیناو او سلور گوتاو د هر طرف نه بدری چینی روانه شوی نوچی سلور گوتا نه هر طرف نه دری چینی روانه شی صورت جوڑه شوي دولست چینی شوي هر طرف نه دری دری چینی وی او ده بنی اسرائیل دولست قبیلی وی باز علمانو رقوالم ذکر کنینی ویداغا گتا وچی دین جامع تختولی وي. ریوایات په دې باب کې د سلفه نډې راغلي وی هرور امام روح مانی وي وال اصل متفیذ علم هی ال الله تعالی خ خبر ادا چې د غټه علم لاله اصفار الفقار بس یو غټه و فغټو کې ویلیو مونږ را واچوې امسام دې کانې تا فن فجرت دلتو وی فن فجرت اوزان سر سور آرا فیاتو لی کئی یو سل شپیتم اگر کراڑای ویینا حالتو وی فن با جسد سور آرا فیات دی یو سل شپیتم حالتو وی فن با جسد نو دفن با جسد او دفن فجرت ممن اسکی فرقشتک برابر نوازه مفسرین و هما سواء ذا فن فجرات او ذا فن بجسد ما نا يا ولا بعض علما فرق کړي نه و انبجاس و اول خروج الماتا اي اول ذوبرا وتو ث انبجاس و انفيجار و داغي دیروالي او, دیر او فراخوالتا روغرا ولکی وبروتن لگی وی بیا ډیر شوی علماء او محققین لیکلی والظاهر استعمالهما بمان واحد ظاهر خبر ادا دا دواړه الفاظ په یو معنا کې کی استعمال کیږي نذفن فجرت او فم بجسد یو معنا له روا نشوی د دا ریکارې ندول شچینه قد علم به شک فی جند له کل اناس تول خلق مشربهم زید وبس کو لداوی خپل چینه فی جند و... لوا ری مکان ده امام ابو حیان وہی فبحر محید کی حململو هول مکانې اوله مشرب چې اسمې مکان شي نو دا اولا د د دی نه چې داېڅ شي مزدې می میدي شي پېژندې او ټولو خلکو مشره به هم ځدو بوس کولو دا غب موږ فر معې کولو خور د دغې من نه وَشْرَبُوا سْكَيْدَ دِي چِنُودُ وَبُوْنَا مِنْ رِزْكِ اللَّهِ دَ اللَّهِ دَ رِزِقْنَا وَلَا تَعْثَو فِي الْأَرْضِ مِبْسِدِينَ علماء لکلی ویعثیان ستوئی عسیاء کہ دا اشد الفساد توئی دی عیاص کی ولا تعصاو کی د عفه لفظ راغله <تصفيق> نو امام مدارک وی ول عیس ول عصیا اشد الفساد دغه معنا ده ش فساد مکه وی فز مکه کی مفسدين و حال کی چه فساد تو ان او با معنا د تجرید کړي تاسو معنیو کیوئی لی حم مانا لفظ راشی نو یو دی نه خالی کی او دی یو ماناو کی دی تجرید وئی نگو را با دی مفسرینو تجرید معنا کردی وَلَا تَعْثَو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ مَگر زیب از کې فساد کون کی زمکه فساد مکه وې نو دا الله ذکر د خپلې نعمتو کیف بني اسرائیل باندې چې ګوره حکم وم ننلو او زم ما پیغمبران موجودو نو سور سورن عمات می در باندې کړیو دې میタニ ته کې سلوخ کاله پریشانو او د غمنه سلوا ورثات لله او د دغ چینو بیسکلی ندای فریو خراک تمشلنا شکری شوروک وا اذ قلتم میات کا غوخت چتا شو ویلو یا موسی موسی علیہ السلام لنصبر هر گس صبر نکو مونگا الا طعام واحد فطعام يومين مونږ پهې توام ص نه کوویا توک دی نو د یوی یویسی تفصیل بهذکر کوو اوګی دی کې مشروباتو بانیم د تام تللاکوکو او قرآن کې مشروباتو تم توام وی لکهسکو برشي لهام ف نه مننی۔ وَأَيُّ شَعَشِدَ دِي نَهَرُ بُو نُسْكَلِي نُو قُرَو بُوتِيَمْ تُعَامويلِ نُو دَا بَزِمَانَوِيب ادلتِي اصوال لِي چِ مَنَو سَلْوَا خُد وَتُعَامُونَو نُو دَي سَنْگَوِيَا لَا تُعَامِنْ وَاحِدٍ تُعَامُونَ دو دِي دَي وَمُنْ سَبَرْنَكَوْا وداری مفسرین و مختلف جوابو نکلی و کو نہیں علی نح واحد یا پدیتی بار ورس یو و سیدا پ یو طریقو لکھو ای تو عام مایدل امیر واحد تو عام درست خان د بادشاہ یوده اپاغه کس ما قسم خرافت نہ ہوئی یو ورتز کوی چہ بشد پارا د ہرس یعنی اگه کتب دلو اختلاف نراضی بحسب الوقات ہاں دیمانا شک پوشوئی بھائی ہاں سنگ سوال لیا بھائی وایا سوال اشکال سنگو ہاں او دیوی مم صبر نکو پیوتوام نیام اما بیت بارکونی ہی علا نهج و آهنن پیوتریکو نیام اما بیت نهج و آهنن پیوتریکو لکه وېدا بادشاہ د درستخان دوام خو یو کیسم اگر شګي کې کیسما کیسم سی زونوي خدا او قاتو په اتباع فارغي کې تبديل او اختلاف ناراضي او او به تبار قولي ذور بنوا احدن اي ويدا خو يو قسمت نو من او صلوه دا خدا غا خلقو خراکو چئی تلزوز او لذت حاصلی او دا خطول زمیدارو او باز احلیلمو دا سمیدی ویلی دی ویدئی بدا دوارا یو زی پخول لدو سیزون او خوی او توام بیتی جوڑونو باز ادا سمیدی ویلی دی کان یو یاکلونا احدہما بالاخر دایوب دبل سره خوړو ذکورتوا می واحد وی دایویل ان اصبر علی طعام واحدن هرګ صبر نکو مون فتوام بیو کې سمبانی فدع لنا ربک نو دعا او غرم د 파ره د خپل ربنا اے موسی السلام ته وي ربنا سوالو وکا ځکه دام بیا له مسالم دعا قبليږي او اسم د غیر دعا ډیره قبليږي اے ربانه نور خوب چاله دعا کوي نو دا ډیره قبليږي دی وجه دا او مساله ده وې پټول دعا غا نو کې زرق م دعا قبليږي شوق چې بل چا لدوا کوي ا بیا کومور خپل بچو لګي کله چې او سړی غه بانه دعا کوي وګردي غه بانه کې اخلاص دې زرب په ملازما او جبيګه به لړولش په جړې دي هر څه دې خراب کله نه دا خو اخلاص سره قبلی قبليږي تو گورا کلاش تغه بانا دعا کے او ملک راشی دیوگی سرودری گی اجتوے اللہ فنانے مسلمان بیمار دے شفا اور کی اپ مشکلاتو اور کی مشکلات در کی اولاد دشتا اولاد اور کی نو ملک دیوگی سر ولادوی آمین ولک مثنو اللہ دی دعا قبول کا او سٹا فجولی کی لملا دا سے خیر واچئی تا پټولو کې زر قبلی دیو جنازہ موږ بعضې سلفو چکه لا بزان نه دعا کوله وی به زر دي قبول شي نو چکهم حاجتونه و به نور که کدا وای جنازه دا حاجت به زر ترزر پورا شي نو دغه دعا غانې د نور امت لپاره کوا الله العالمین بس کوي استا دعا به قبلای نو په دې تیبار دی وای فدعو لنا ربك دعا وغواړه د خپل رب نام مونږنه دعا وغواړه د خپل رب نام هغه راته په خپل جبد الله نا فرمانی کړي خو چې بل دل لغواړي نو هغه جبد د الله نا فرمانی نه ځکړي وي بعضې ااسارو کې راغلی موفسییننو بله سر نه د ذکر کړی و پا آغا سوالو چی پا آغی ندکنی تو دغیر ما نه پهغ جوو سوالو کوي چې پهغې موزماه فرمانی نه ده کړی ددي ته د غیر جوه و د بل چا پهغجب را نه غړی چې هغې مو نه ما پهې خپله جبد الله نه فرمانی کړی اوستا په جبه من نه ده سوالو که موند پار دربنا یخرج لنا چه روباسی مونتا ممع ده غسن تمبت الارضو چه راتو کویزر غنویز مکا من لها ده سبزو ده دینا مفسرینو لیکیلی وی بقل جنسته نو پدی کې ټول غرلوان د بوټي راځي بم ما اصله الناس والنام چه غزن خلق خو ري او زنه او ري خو ري نو ټول سبزي او ترکاراي پدي کې رالي قضیدې کې او اگر چې بقل دې تاوي دی کې مراد دې اغت hazards سبزي دي چې خلق داغي خوراق کوي من بقله ها د سبزو ترخارو د دينا وقصه ها اود خټکو بادرنګو د دينا قصا غره تروت تا وې ترپی جنګو بيجره تا وې ترې ته وې بادرنګو ثوې دوانيو خټکیو خربوزي ثوې نو قصا داله که خربوځي او خټه کیته وې دا رنگي دوا دي تم وې لکه راغلي باز روايات وکې وې دا الله حبيب بک خجوري خورې د قصه سرا با درنګ بيد کجورو سره خورل د دوانه د کجورو سره ګرپدي با درنګ او پدې دوانو کې يخواله ده او کجورو کې ګرمواله ده د چې یو ګرم او یو یخ غزار آجمع کې نو د طبيعت اعتدال ته جوړ شي ادا بدن ته تر کېم ډیر اور کوي لکه راغلي د مومنین عائشہ رضی الله عنها بارکه وای مور می ما تا خراقون راکول چیز زر لو یا شم چې د الله د حبيب پور سم او وا دبي کې اسه بدن سره موافق نه راتلو نو کا جوری او کہ سائرہ تشورکل دے سر بدن بهرزر سر کیو کا اقسا لك حتقو بادرغو او ثروتوین دوانو قربوزو تم وی وفوه ما اکثر مفسرین وی فوم نہ مراد غنم دی اکثر مفسرین بدیری چې د فوم نہ مراد غنم دي بعضی معنی فون کې سرکنی لکه امام قسائی او یو جماعت د مفسرین وایي جنې نو غ مراد ده وفوم ه د غنم ذین یادو کې ذین وعده سیها عدس کې غټول دال رالل فدیکیا غټول دالو نرالل کم سر دی نور دالو نری د دالو د دینا و بسولها او د پیازو د دینا د پیازو د دینا ادل ولما و د حدیث و خبرې دی خدو گیا و د پیازو مسائلی ذکر کری اورا د دینا بدبویزی آبائی دینا سکی گی بد وتیجی نو کچا کچاو خړن نو چې د بوئی اساله یې نکړي نجومات ترا اصل المکروه علی ځکه الک څنګه د او د کچاو فیاض د بوئی نه بنی ادم څنګهږي ددا سيتي خوب څنګهږي ادو زمانی مولا او پیاز دغه کې کی پریکایه بای تاسو ګورین تبلیغ وال جلارد شي کنه تاسو مونږ ته تبلیغ وال کتلېږي جمعه کې شی پخای تبار پخای از دې زماني طالب راغې د دې ځې دی په لو راغې جمعات کې یې سونه چې فخایې کدي ولوي لې دې د دې کډبر اکل نشتا ربوده صلی الله علیه بار د پخلی او چو زیشته کليشتا کومني کورونه نو بس یو دروازه په پښمه محراب لور ورسيږي اوبه دا دې زماني طالب دې پوي کې په خبره او تبلیغی دا اوپی جن دل چې ګورم مسجد د اخلی پخلی اخلی زین نه ده بلکې به ر اخلا بچ سکے ا د ټوله بدرسه څومره لویې ده ماشا الله کوي وی عمل کوي جواب کیسه کوي بیا ازم دل تا پریکای هو ګم دل تا پریکای لنګړی را دن نه کوي وی ګام دې ګټ کې وسره ناسو چې ټوله نو هڅه تاسو هو بنه کوي د نن چې کوي ګورایو یوو مسجد ده مسجد د اخلی په خلیجه خو نه کنه کده بل دینه ګور دی دی ده, ده دو خطره خطرې استاسو بسترې دي یو شهر له دوی پروګسه دی پلو لورای سا اکل خو زکه یې ارسو خو د لسړی د وې جدا شو کې یا بای سحو کوي کنه بل په زار دی او بل ما چوي ور زنانه مشکلات دي راشي ده بل پیزار یو سی دل سبتا سره ځکوي پرونی یو شو کسان مې او کترګر دې پیزار دی وړه تاسو ګورئ خلک د دینه متنفره کوي خلک وې داسنګ طالب دي ته ټول رس قرآن له ناش ته یو دور سړی دوب درکره نه غه چې پر دې پیزار شي په تکلیف کلا بل ماراش دا مې ماشې په بازار کې سمو سمجدار خو اوره خو سمجدار دي مونږ له درو له بازار شنباله وا هغه طالب چې توړې وی ګي په دا پیدل کور ته دلارجیا به وایي چې ښه مدرسه یذین تزوې داخلو رو له روسته یا نور دا وایي چې خو یا دي ټول جوړې دل په کار دي خپل بازار سړې کې یې نهي ابا ځدا شي کړی اخ خپل پولیس د کیه به ستري سره يې ښه ده بلغه څه کوي و ابس ول هاو د پیازو د دينا قال فرمایلي موسی عليه السلام يا فرمایلي د قال خائل الله کی ديشي موسی عليه السلام کی ديشي قال فرمایلی واللہ تستبدلون الذي آیا بدل کې غواړی تاسو واغشه او هو ادنا چغه مولی ده هدا ادنا یا ماخذه من الذنوب القرب في القيمه و اداه کې کم نو ادنا یاد جنون نده په ماناد قرب ده اے القرف القیمان زیواله قیمت کی ene لګواله د قیمت یادا ادنا ماخوز ده مهنت مهنت درن اے اے محمود نا غبی اپمانه د سفک او د آپ منا دشب کو د خسیص راضی اسو کوی دا ادنا ماخوز د د دون نا اته سره د دون په معنا کې تیر شو وای دا کم دې دا غینا آیا بدل کې غواړی تاسو واغه شه هو ادنا چا غ کم دې په قیمت کې او غ خسیص دې او غ کته دې بللهدي دغه شي هُوَ خَيْرٌ هو خیرون چې هغه غوره دی ګوره من س ته راځید ب مصررانبوت یا مکانیوي یا حبوتې روبیوي کو نو بعضې وي چې دغه ځې اوچو میدانې او هغه مصر لچ دیرا اصل نو غخ کتو نوبیاه بوتی مکانیشی خو یا وای اولاد از چدی دې کی مراد هبوتی رتبی نه زئی کوشه دا اوچته مرتبه دینه دا خوها من او سلوا دی دې نو ځکه ته مرتبه تصور کوشا ابصر نه مراد دې دې مصر من لمصار دی یو خار د خارونو نا اگرچه بازِ سلف و دلتا مصر نمراد مصر دا فیران اغسطین دوارا قولون ابن جریر رحم الله ذکر کری خو بیاروس دی ابن کسی روئی والحق ان المراد مصر من النمسار لکه دا قول دی ابن عباس رضی اللہ عنہ مارے کوشی یو خار تدخارننا لکه دا تچی سغواڑ دا خو پار خار کے ملاویگی له کوم ب شکه تاسو دپاره غستدي ستونم چې تا سوال اچون کې دید دا الله دې متونو دی اودوننیوي نه شریو کا وبت علی مضلت موقرر کړ شوو پهبانې لت وال مک نه تو ای زلت او مسکنت پی اللہ مسلط کو بازی علماء او ای زلتنا مراد او ٹکس دے او مسکنتنا مراد اغا فقر او لگا دام دینا اغا او لگا مراد دام و باؤو بغضب من اللہ دباؤو یادامانالا ان سورافووا جاوب راوا پهشی د دې دانیتی نه په غضف سره د الله د طرفنا ځکه باو په معه د ان سرفو او د جهو راغلیوا پهشی دی دې دانیتی نه الله د طرف یا تبا او ما نا ثارو احق به و با او غرزی دل ی مستحق په غضب سره د الله د طرفنا ذلک دا ذلت او دا مسكنه او دا غضب بانهم فدي سبب كانوا يكفرون بیاات الله جو غي جنکار به کولو د الله د آیات نونه الله د آیات نونه انکار به کولو معجزات نونه او کم معجزات چې موسی عليه السلام ته مل نه معجزات یا آیات نه مراد د تورات شریف اغه دل الی بآیا اللَّهِ منکار بې کولو د الله دا, دا یاتونونه یقتونونه نبي نه او وجل ب پې غبران پهنا حقام ذلكکه دا ددی دا بیاو د وجل او د الله دا, اللہ دا یا تنونا انکار بما په سبب داغې عسوو چېنافر به نوزي وکانو یاتدور وذیت حد نتی جاوش کن کی اے پیغمبران بے وجل بغیر الحق دلتا گرا الحق ما رفظ ذکر کڑے او ګورۍ آیات د سرال عمران سورال عمران دریم فارکه راضی آیات داغی 28 ګورۍ ال تھے بغیر حق حق نه کې رزق رکنه حق نه کې رزق رکنه ي ويشت مياث غري د دره مفاري او سوره ال عمران ويقتلونا ويقتلون النبيين بغير حق الته بغير حق او دلته وي بغير الحق احلِ علم لیکلی چه دوارا یو شانتی دی. دا بغیر الحق چه دلتا سوره بقرکنه نو دیکی الیفلام ده جن سے مبهم ده او الیفلام ده جن سے مبهم پا مرتبی دنکی نو بغیر الحق او بغیر حقن یو مانا الافلام بغیر الحقی <کی> ده جنس مبحمدی او الافلام ده <دا> جنس مبحمد نکری <كري> پشانوی نو بغیر الحق او بغیر حقی نیوم آنا دا وجل بے پیغمبران پناحقا انبیاء <أم> لیهم السلام بے پناحقا وجل دا اللہ پیغمبران بدئی سکول سکول پناہک بے قتلول ای بے پناہک سکول قتلول میں او سمر سمر پی دی بنی اسرائیل قتل کنی دی اے وی قرآن کی چی دایا تو نا دا کتاب ګوري نو دیر په شرمی گی ہا بھائی سکی نو باز خله کې داسې ملحدین پیدا دا کړي و تاسوین کارو کوي خ نه دی کړی یدو او به اسرائیللو پ غمان نه دي وژې په بیا ګورډیر خله خرسیږي الله د زمونږستا فااضت وکي نو ډیر ملحدین داسې شته چې غوی دلی تاویلونه کوي اګوره تاویللونو باره کې غ دوای اتونه ذکر کوي استدلال دغه چا یا سوک ده قتل ده انبیاؤ نه انکار کئی او اغم الحدین دی او د اسلام دشمنان دي او یہود و پر در آچائی اگر ایو دلیل دا غی آیات د سور مومن نه سور مومن صلی رشتم پارک رازی او ایات دا غی یو ایو نمبر یو دلیل دا غېدارې سوره مومن یو پنځو سم نمبر آیات ګورئ انال انصر روسلانا والذین امنوا فی الحیات الدنیا ویوب یقوم الاشهد وبیشه کممونږ خاامامخام مدد کوو د خپلو پې غمبرانو وال نه آمو او د هغه کسانو چې مومناندي ف حياتې دنیا په ژوندو دنیا کې یو مقومونه شاد په کمه چ بدرېږي ګواان اعب ای رایت ته سوچو ملحدین و ای پیغمبران و اجلی اللہ و ایزا خود اقبلو پیغمبران و مدد کوم نو چی اللہ مدد کئی نسنگ او اجل نو دا دمر آیاتو نیتون سکر ملحدین و, و پاگی خواه را وارو لے کپوئی نشوی پر مقصد بارے دارنگیو گو رئی د سورہ سوافات یو سل دریہ و یائم نمبر آیات دی ي sal يu yana way walaقددsqaد kalمةuna لعباد المرسين اوha دتي shi د kallimauna في سزمونga لبدين المرسين ز د بiga راali انهم لهم المنصورون बेशक ദൈവها মহান হ্যায় সরম দসব করে شوی وان জুনদনা لهم الغالبون اعوذ مغلح کر دا واخام خا غالب وی ور لس ایتুনو کی قران کے پیغمبران و وجل ذکر راغلان سرولی کی پکص ہا بھائی سو ایتونو کی راغل ذکر سرال عمران کی یو اجتماعیات تے او دو سور بقرید اغایاتم نے چوستا سولستو یو شپیتم نمبر سرال عمران کی رازی یو سل دولسم او سرال عمران کی رازی یو سل یو او سرال عمران کی رازی یو سل دری اتیائم سوره بقره کې مرا روان د دا و اتیایم کې سوره مایدې کې راضیه او یاه میات ده او سوره نساء کې اوسل پنز پنزو سمات ده لسو آیاتونو کې راغلي دي چې دی چدی پیغمبران قتل کړی دي ځان د فردا دلیل جوړای ره اهل الملک دي چې کوم زه کې راغلي دي نو د غلط لفظ رسول له ها او کوم زه کې چې خطر راغلي تلفظ د نبی او د انبيیاء له رسول او نبی کې فرق دی ددا دې انکار کوي دې نه پدي شرمېږي دې باندې قران کې لس آیاتو راغلي زموږ دی علما او تطبو په لټونی ذکر کړی چې دې شګه تاسو لټو لودنه سیاوشول چې دای په غمبران و جری یهود په دې شرمېږي ندا سیم ملحدین د علماو په شکل کې پیدا کړی چې تاسو دین انکار وکړي انکار به کولو د الله د آیاتونو نا ويقتلون النبين بغير الحق ويقتلون النبين او وجن بيغبران فنا خسرا ذلك بما عسو ذا بسبب دا يدينا فرمى نكيدا وكانوا يعتدون او دایی دا حد نتیجا واسکون کی اگور دا عیسیان ویعتداب بار بار رازی نو فرق پا کسی دے چه رستو آیاتو نو کی مغو پی جنو نو لما اولی کلی عصو چه عیسیان نه دا فیل المناحیتو ای دیوشینا اللہ منکڑے او تی کے دیتا عصو او ای اویعتداب ستو ای المجاوزتو فی حد الماغون فیهی والماامور به یوشی بارک الله حکم کړه او ثپکه د حد نو ورتېږي څو پښوله ته دا او د ایشیان په फरक باندې اوبای دا په با بار بار راضی بیاونه ته پوسم کو چې د ایشیان و یا ته دا په منځ کې سفر راکړه نو ګره فعل المناهی الله رسول سي زور او منا کړه تا هغه او دکې در لکې خو ت په کې د حد نه ورتی رږې نو ته دا ذالک ذلكکه دا بما پهې سبب چې د نه فرمانو وکانو یا تدون او د حد نه ت جا ووسکوون ان الذين بيشك هركسان منو چی مان روڑے والذين هركسان هاذو چی يهوديان دي ون سوارا اون سوارا دي وسوابي ناو سوابي دي من امن بالله هرغ چا چی مان روڑے دے فال لا وليو بالم اخر يوم لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وِیدَ پاره اجر د دوی وي پنځل د رب د دوی ولا خوف عَلَيْهِم نباي شي رب د دوی ولا هم يحزنون او نبوي دوی غمجن ور سلور ډلې ذکر کې يو آمنو دوی مادو درم و نسوار او درم و في أول ذل راغ هادو نبازي ويدا يهود حوادت ندي حوادت مودت محبت توي يادا ما خوز دي ده تهودن چهتو بيت توي لك رستو براشي إنا حدنا إليك بيشك منغة توبه وباسو تاتو توبه مستيب نو یهودو تا یهود زکاوئی چی توبیستیوا یاد بازی د بازی سرمینا لا یا یهودوار تا زکاوئی منصوب دی یهوداتا چی داد یعقوب علیہ السلام مشرم بچے او باز علماء دا سمویلی دی یهودو تا یهود زکاوئی لئنہم یتحوو دونا اے یتحرکونا عند قرآت تورات تورات چی بیوی نو دی با خواسی دل ام توبه کول تورات چې به وینو دایو دا څه خوژیدل اده د عرب علما ذکر کړي زمو د علما او ورته توجه نه کړي کتاب الله حلولي خوژیدل څنګه دی وی ګو فتوا ذکر کړي کدي کې مشابهت دی يهود سررازي نو ناروا او که مشابهت مقصود ني نو فيه نفسه جائز ده ودي په لور دی خوژیدو فائدې سره الله دې موږ ته سو حرمې شریفې ولبو شي ال تک معشومان قران وای کلیوی خوځي دا عدل تلوي سره ټول رزاق کیدا سي پهای کپوي غي نه په همدوم ټولبا خاص کر د حفظ معشومان ټول سبق سره سکی خوځي موږ ډیر ښکاریا کاریان چې عادت ول جوړ کړي خو دای چې سر یو خپل غونو ووځي په سودی د کیه پهای د عرب علماء وای چون کېد يهود سره مشابهت ده نو دا خوځیدل ښه خبره نه دا ما جیدلوي کې څوبره بشماره کلا څونه هما شمار سر نه خوځای استلاوه سره او دې دګي سرونه نه خل خوځای دا سر خوښول له زفایده دې چې سې کړهو نه باید نو خو خو ها مو کې کنا نه دا شو کې ماشومان ولادت جوړ کې وي ما تاسو کله نه دې نور د دنیا ته نو سبا کوئی خوځی نه ما شمان ناس تی تقاریان و حافظان و سرا. د اللہ خو ذکیق و خوزینا. ایو ای نارواز کردی جلی یهودو سرسده. یتحرکون عند قرآت التوراق. او نسوارا. دیتا پدیت باروی لتناسرهم فی ما بینهم. یا نسواراو ارتز کوي چې صالح السلام وی لمن انصاری الى الله قال الحواریون نحن انصار الله د سوابینو بارکه د علماو غنا قوال دي چې دا څوک یو قول داده چې د نسواراو نه یو ډاله نه خدا غین لګ نرم دی او ایدا سایحون شایحود دی چې د سړونو منځ کې کل خړې وی نوري پریخه وی دیم قلدارې انهم قوم بین الناسوارا والمجوس ليس لهم دین دایو قوم د الناسوارا او د مجوس په منځ کې څه دین نشته د امام مجاهد کول نه دریم کول د سوابین مبارک مدار انهم قوم بین الیهود و النصارى سعید ابن جبیر رحم الله ای قوم د یهود و نصارا و فمن سکی باز سنرم کول دار قوم کالمجوس دایو قوم د مجوس و غن دین حسن بصری مولای امام ابو العالی ویدہ پینزم قول لے سوابین سوگ دی فرقت من اہل کتاب یقرؤون الزبور یو اڈلد اہل کتاب د زبور نلین یو قول پا کشبگم دا لے قوم یسلون الیل قبلہ ویعبدون الملائکہ ویقرؤون الزبور یو قوم بی قبلیل مزم کئی دا ملائک و عبادت کئی او زبورن لیم امام ابو حنی فرح مولاوی چه انہم لیسو بی عبادت اوسان دابوت پرسنلی و انہم یعزمون النجوم کما توعظم القعبتو د دې دستور تعظیم کئ لکه د کابی تعظیم چې مسلمانان کئ یوجنه مامو حنیف رحم الله او باز نور ائم اوې لا باسب زبایه هم و مناکه ته هم د دې ز به خړل سباق پگینشتا او د سوابې سره نکاح کې سباق نشتا او دغه شان دا برازي پسوره مايدا کي اياث لکيو خمويا دغه شان اياث برازي یو کمو يايم شوره حج كم دغه شان اياث رازي ولسم لکاي نو رسلول دلي ذکر کړی رست ويمان امنا بالله واليوم الاخر چاچي مان روړو په الله او پرز رستني اشحال عبورا ادد درودن مبارک خو خبره درست ده يهودو نسواراو سوا بين مبارکي چې چا ایمان راوړو فال الله پرز رست نهي نو سالور مړل چې اولو آمنو اي مبارکه څنګه وي من امن بالله واليوم الاخر دوی مبارکه څنګه وي چې د ایمان راوړو اذ دی مختلف جوابونه ولما او کړی بعضه سالف وې دین مراد منافقان دی وق خلق ایمان روړ پزاهر کې خو په باطن کې سنشته باطن کې سنشته وق خلق کليمه وای خو باطن کې سنشته او کنا امنو پخپل ما ناشي نو د مؤمنان مبارک من امن بالله واليوم الاخر دا چي دې دې په ایمان مضبوط شي او دا دري دلیل په ایمان کې را دن شي اوباي څه پوښي جوابونه بار د مؤمن مبارک وای ک صحیح مؤمن د ظاهر او باتن من امنه کی د په ایمان مضبوط هواله مراد دې او د دې دروډ ورو بارک دخول فی ایمان او فی الاسلام مراد ده یو بل سوال دی یار کی سوچ ولو کئ اے ایمان کی جو شي ذنا ذکر کلم بنا من بالله والیوم الاخر دی ایمانیات او کی فوډر شي شي زنه وګوره دی د ک منا من بالله والیوم الاخر کیمان شرعی مراد ده اگر چې د او دوو اجززا اوذکرې وکوو نیمانې شرعی کیا غ ټول سیزونه داخل وي چې د مومن جوړیدو د پااره غ وي هر هغهه چا چې ایمان راړو پهله وال یوویل آخر یوپارځې روسته نئوه عامله سوال نه ملیو کونیږ د شریت مطابق فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ فَأَجْرٌ دَؤُوبٌ وَآمِنُونَ فِي جَنَّتِ كِأَجْرُنَا وَرْقَى أَوْ فِي جَنَّةٍ وَرْدَنٍ شِيَالا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ نَبِئْ شَرَّ فَذِي وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَوْ نَبِئْ دَيْ غَمًّا وَإِذْ أَخَذْنَا آيَاتَكَ أَوْخْتِي أَغْسْتِي میثاقکم خلکاو مضبوطه و دستا شنو و رفعنا فوقكم التور او ربورت کړه او موږ د فاسستا سو غرد تور او فرمایل موږ خذو نسای ما اتناکم هغه کتاب چې درکړه می دیتا سو تا بمذبوط ولی سرا د دې بقوته معنا او بتواعه بعمل بما فيه رونی سیا کتاب چه درکنه به بقوته یعنی دې کې چې سیدي عمل پیو کوي او دې توعت کوي واذكروا ما فيه رايات کې غچلي کتاب کي درس او تدريس کوي ويرو لا عمل پیو کوي لعلكم تتقوا د لफार چې تاسو پرې ځګار او ته خو دا ارجو شی ای بي ساق خلکه او مضبوطه وعده کوي الله دا وعده غستی و چې په تورات باندې عمل وکوي او زی باندې غره را پور تکو غره په الله را پور تکو یدا وعده دی بار کېوا چې دی وره الله په وحدانيتي مان وروړي او د الله د ټولو په غمبرانو ته به داربکې چغې کې خاتم النبین علیه السلام دې یا دی و, و دین مراد غوادو بازو لمو یو درېم کول ذکر کړې چې الله اعظم علیه السلام د شان بشیر ویستل او کومه واده غستې واغه واده په مراد ده وره ف فوقکو متور او را پورته کړی او د پاس ستاسو غر دا تور یګوره د غر داېلهکهورریض د پااسه وي الله د ويښ نه را لړی او د بنی اسرائلو د سر د پاه کړی حقیقتن غر را پور ته شو څوک چې وي ویا را حقیقتا راپور تنه بلکې د غر ویخ کې چې ولاړ دی دغه په بارا غږیږي نو دا خبر بالکل درسته ده قرآن ذکر کوي چې غر په الله د ویخره لړوله لکه ګرې سوره عراف نہما فارکی او آیات ګر یو سل یو او یم د سوره عراف غر الله د ویخره لړوله دې وَإِذَا نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ زُلَّةٌ وَإِذَا نَتَقْنَ الْجَبَلَ وَكَلَچِرَا پُورْتَكْلِو مُنْغَرْ فَوْقَهُمْ دَبْآسَ دَبْنِ إِسْرَائِلُ هذا سميه پورتَكْلِو كَأَنَّهُ زُلَّةٌ تَابَ وِغْنِي چِدَا وَرْيَزْنَا وَظَنُّوا يَقِينُ قُلُوبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ جِدَّا غَرَّ فِرْوَانُ كِدَ فِضْوِ نَمُرْ ثَوِيلُ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ وَنَسِيَ هَارُونَ كِدَر كُلِّ مِيدِ تَأْسُوتَا بِقُوَّةٍ إِذْ عَمَلَ فَنِيَتْ أَوْذَتُوا اَطْمَنِئِدْ كِتَابَ بَلَاسُ كِرَاوَالَيْ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ رَايَاتَ درس و تدریسیو کئی لعلکم تتقون دید پارچتاسو تقوادار شئیم او دا اول زل لفظی تور راغی نو لماو لکلی تور اغغغر نمده چی اللہ پی موسیٰ علیه السلام سر خبر کنیوی او تورات شریفی پیرا لگلیو نو دیتاو تور اواز علماء وې تور غغرته وای چې هغه بوټی را زرغونې ناغي ته تور وای چې کم نظر غونې ناغي ته تور نه وای الله پدوی دا را پور تکنو ارست براشی دې صورت کې الله ولی الله ایکرا حفظ الدين دین کې زور نشته عادل ته وې زور کړې لا اکراه فی الدین دالت دین د مراد عقیده دا ای په ایمان روړو فقیده کې زور نشتا او دل ته اکراه فل احکام دا دیو ذل کتاب الله باندې ایمان روړو خوبه په عمل نکولو نو په عقیده کې زور نشتا او په اعمال کې اکراشتا ای چاله ویل دی چې مرقوم دی ګلی ایمان راړه ګنې مرقوم دی او کې او ایمان راړو موز نکاي نو حکومت اسلامی به جیل تا چي وي ټکاي وي اسلامي نور کوي نور د فرایض او عملي کمه ده پکې نو اغه لا با قاعده اکراه به سر او بقوته واذا الله کتاب مضبوط رونی صحیح یعنی د توعت پنیت باندې دا عمل پنیت ادا کی صحیح نه دای څه چې کتاب د الله چې تورات شریف دې دا عمل پنیت فلا شوخرا و علی نو مونتم دا کتاب دا عمل نه حق چاپ عمل کو یو مقام تبع الله ورشي اگورا قددی کتاب علم دار جا سرشتا خو عملی نشتا نو اله الالمین دو مثالون قرآن کے ذکر کئی مثل الذین حمل التوراتا ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل وصفارا اید کتاب اللہ علم اشتہ و عمل اشتہ و اداذا سیدلک خرستید غټو غټو کتابونو بار وترلو نو خرخ په دی باندې عالم د جوړیږي مولا د جوړیږي اکل و علم اشتنه خو عمل اشتہ و, و فمثلوه کماثل القلب د با دی او د ناکارا عمل والا ملا مثال د پی سره ذکر کرنے دے بی قوة اے امام مجاہدوئی بی عمل بی ما فیهی عملو کئی فاغسو چی دی کتاب کی نی عبازی دی بی قوة خکولی ما ناکڑی بی نیت و اخلاس و اخلاس دا کتاب راوالی لاسو کی چدريا خار يو دنو مو او دنوم غټولو مقصد ني आवाज دې په قوت معنا کړي بې کسره در درس ډېر درس په کوي اوا سبه کوي هر اسماني کتاب ډېر درس کې پس پرمځانم ګره کار نكې بازيدا سيوي چرن رمضان کې درسو گی ویار نه کوي مسئله حل نه ا تاسو کې څوک دا غوړی چې الله والا جوړ شي بھائی هر څوک غوړی کنه اوس دا الله والا جوړې د نساب سره وګورئ تاسو سرال عمران سرال عمران دریم افه راکيو وګورئ هر ناری د زنان وای چې دې الله والا جوړ شم دا الله والا جوړې د نساب سره نو قران حکیم ذکر کړنه پررانې حکیم دغې ذکر کړی د اوګوری يات او کمتیای اوګوری ياتې مباره کا یو کمتیایم د درې پارې سراللی مران هرهناري نه ځنا نه وي وي موږ د الله والله جوړ شو د الله والله د جوړی دو نصاف سې۔ ما كان لي بشر ان دي مناسب د فار د او بشر او بني ادم ايو تي يه الله الكتاب راشي وركي الله ته كتاب وال حكم او علم او فه ده شريعت والنبوته في غمبري ثم يقول للناس ابيا واي العياذ بالله دا في غمبر خلقته ثم يقول للناس بیاوائی دا پیغمبر دی خلکو تا کونو عبادلی شیع عبادت کون کی زماق من دون اللہ ما سوا دلانا ولیکن کونو دا اللہ طول پیغمبران وی کونو ربانیین شیع اللہ وعلام او سوئی اللہ والا خورسو کوئی زبا جوڑے د الله اللہ والا دو جوڑے دو نساب سنے بی کنتم تعلمون الكتاب و بی ما کنتم تدرسون الله والا بالا جوڑے گئی چی امیشہ بدا کتاب خلق لخیئی و بی ما کنتم تدرسون او امیشہ بللیف اے دیپنو گو رہی کیو شریو کال خپری خو نو الله والا وجور شي اګه رمضان کیو خو بیا بل رمضان کیرا اخری دل ته فیل ناقص داخل کړي په فیل بزاره باندې چاو پی جن دوی اخلہ داسی شو یو زار رمضان مرشی وای ډیر الله والا الخزوا اګه یو مسلمان مرشی وای الله والا اقسب د کاغ تر مرګه پوری قران لا شکر غسته دا خبرمون گرشتی آگاو گو دروگ وائی وائی قرآن وائیو دا تونو پی غمبرانو شری کا خبر سنا که اللہ والا سوک جوڑی دلغواری نو که پوہ دے عالم دے قاری دے عالم دے حافظ نے نو دا کتاب بطر مرگ پور خیم او دا با میشلو لی تدرسون سمانا نا عرب وائی در اصل کتابا کر مقرر ولست دیوژن مسلمانان چې قرآن ختم کی نو به شروع کی آج ختم کی نو به شروع کی دا دی یو راز ته تلاوت نه دے د کال نه دے دا تر مرګه پورې خبر الله تسوک الله والا جوړې دل غوړې ویلا سوچت نه سا به سوشو قران امې شخول چې چا لزدره او قران به شویل او زفور دو لباونه چې چا نزدنه ک پکې ناغرا لا اپکې وګ دیوب دی بلا ضرورت شوټیان را لې نو دا الله والا نصاب برابر نه و پیر خلق ویلی راش هي او زایونه جوړکړي چې الله والا جوړ شې او قسم دې کټکې قران تاليب بکش تا چې دا بس غلاوالې که قرآن مطلره کنو جناب اللہ سنگا اللہو ہے پا کسو کہانو خودخل کو عقیدی تبا شوئی نو الله والا جوڑی دو نساب سده امیشہ قرآن خول و امیشہ قرآن لستل نو زکا دی آیات مبارکہ کی دلتوئی ویودی سیدہ کتاب بقوة دبقوة یو مانا سوا اے بکسرت درس دیر درسونه سنیو کئی بار بار اونولئی او حضور کې دې زار محتاج غني لکه څنګه ځکه اون کې زار محتاج غني امام زهري ته وک سرهغه حدیث وای هغه بډا شوه ا هغه ځنی عالمان چې کله کمزور شي نو بیا درس او تدریس پرې دی ویاसेने څه نقصان رانهون شي اخر خبر ده کله دا چې د ما او دا اجازت در کی نو ورته یا را لسه حد شو در لزه و الله د د د کوونکو نهله واده غستې چې یولې خودون کو نهغستې چې تاسو بې خ اول واده د چا غستې چې دی بښ نو چې دیښ نو دس د کوون کو ن رست واده غست دی اوول واده د چا نه نه د خولو والله نه ده نو ب قووتې یو علماء کرام امام قرطبی دا سکړي بکثرت درس د دې کتاب ډېر درسونه کوي د دې ډېر درسونه کوي وذکروا ما فيه رايات کوي غس دې کتاب کې دي اقرا ما في التوراة واعملوا به قل له يا اخي ذي كتاب کي دي اوامر په حکم لعلكم تتقون دې د پارچتا شو تقوا دار جوړ شي دې د پارچ تقوا دار جوړ شي واسګرو ما فيه باركه امام قرطبي وي سوچو کړي په کتاب کې د دې اوامر غوړې را یاد او دا حیر و ایمان دا کتاب گر زائق و ایمان امام روح د دو اذکرو مافی مانا کری در سنے او کئی دا کتابیات کئی اور اس تو امام قرطبی و ایحاغا هو المقصود من القتب دا اسمانی او کتاب انو اصل مقصود دارے العمل بمقتدواها لا تلاوت اوهبلسانې و ترلوها اصل مقصد د کتاب الله دلی چې ځان پ پوې کاعملو کا چشلاوت او دې په تجوی سره لستل کامل لیلو ګور دا مقصد نهن په انغا کا نبزو الله دا خودا الله د کېتاب غورزوللی کې او سرړ خکل خولی لړ اټوله شپه او رز تلاوت کوي خوټکې عملی پشته دا د الله د کتاب سري دا غرزول دی دي لکه رو براشین نو مقصود د کتاب الله نه عمل ثم تولیتم من بعد دذا بیا وړی دې وي تا سوپ د دی دمو کړړی وهوه د موقبونه کړړی وه او بیاوا او د الله کتاب مفرې ذې درسو تدریس مو پریخو عمل مو پیپریخو فلولا فضل الله علیکم کچره نه فضل د الله پتا سو ورحمتو رحمت د لکنتم من الخاسرین نوخه مخاشو به وی تاسو ته تا وانیانو نام اے فضل د الله سره الله محلت ورکي او عذاب رستکي نو کي شريدان وې تھا سب تباشوي وي یاد توفیق دا توبی دے دا دا توبی دا فضل لمرات توفيق د توبې ده او د رحمت لمرات قبولول د توبې دي کچر فضل الله چې د توبې توفيق درکو او رحمت نو چې توبې قبول لكنتم من الخاسرين نخام خاشو بوئي ده تاوانياننا اباز علماء وئي ده فضل ورحمتنا مراد ده سيد المرسلين او رحمت للعالمين دنیا تراتللیم ایک ده اللہ فضل ورحمتنا وئي چه پیغمبر دنیا ترولی گلو نتاسب وئی طول تباشو وئیم اے سباشوی بوئے ولقد علمتم الذين اعتدوا او بشک فی جنئ تاسو سو هغه کسان اعتدوا چې غید حد نه تجاوز کړو او ځهاته کړو منکم د تھا سو نفس سبدی په حکم درز د خالی او د ہفتی کې منک اخکار او دی داغی مخالفت کونو فقلنا لهم نویلیو منگگویتا کونو شی قیردتن شادوگان خاسین زلید و رسوام او دی کې علمتم پا مانا دا صده دا عرفتم می عرفتا علماء واي د معرفت او د علم فمن سک فرق ده معرفت متوجی وی ذات د مسماتا او علم متوجی احوال د مسماتا او واي فرق ده فمن د معرفت او د علم کی معرفت متوجي ذات د مسماطا اولم توجيوي احوال د مسماطا چې څه عرفته زيد در زيد په جنم نو مراد سي د شخص او ذات له چې وي علمت زيدن زيد ماته معلوم نه نو مراد سي د احوال ني وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَا نوگر دیده که علم وی بعض احل علم علم فمانا دمار د اے پیجن ای اعیان و اشخاص داغوی او کن علم پخبل ماناشی نو پیجن ای احوال داغوی داغوی ناکار سفتو نا پیجن ای اعتدو منکم فی السبتی چې آتے کردو او د حد نتیجا وزخړو د تاسو نه حکم درزې د عفتي کیه اله په بنی اسرائیل باندې د عفتي د ورځ اخکار بن کړو امتحان د عفتي پرځ ميد میا نو اخکار بن دو. او دا داسه سمندر د دا غاړو سیدن کیو الله شان لو غره دا افتي پرز بدوم رมายانو چټول سم اندر بدکو چې دا افتي رزبن وا نو لسرا دومه بنو ادا خو بیا نو خراکه عادت خله ابا عادتې شړې شه تاسی کی بددي ل دوی سو صبرو بيد الله دے حکم نافرمانی ته الهی جوړه بازی علماء و لکنی اوکا سراغ ای مهی دا سی اونیو لاسو که اوالو روالو سسر او ترنونو ابی ابو کی پریغو ناکو ترنل ای مهی دا افتی دا ورزی نا دی توار پرزی رونیو هیلے جوڑا که بازی دا سی اوکل دی سمندرن حوزونا ورطو کنستل نمیان بی دا افتی پرز روشنل ابی آوی غیتا پولا اور دکوار نو د اتوار فرص بیلی ول او واکی تفصیل رستور روان ده رستور روان ده سورہ عراف کې وګورئ نه همه پارکه آیات اوسل دریشپیتم ګورئ تفصیلی رستور روان ده فرمایوس الهم عن القريه التي کانت حاضرۃ البحر او تاسو کو د ذوینه په بار د او کلی هاغه کی کانت حاضرۃ البحر چو په د سمندر ا د بحر نه مراد بحر القلزم دی په او دې قریې نه مراد اهلخ له دی ا دیو ادو کله چې زیاتې وی په حکم د ر دا فتې کب ا د تعتی هم خطم کله چې راتلل باغوي ته کبانو معیان داغوي یو مثې پرز د خالی او د افې داغوی شره ان پاسا، د پااساف سرګو بو د پااسام ویو مله په کمارت چې دی به خالی کولو نه او د افې ربه نهوه لاته تیهم نو نبرات ل دوی ته کاذالیکه د رنګې نه بلوممونږ یمتی ها غستو د دوی بماکانو ی س په سبب د غچ غی نه فرماه دوګه د جوړه کې اذ هیلی دا غدو سوراتونو مفسرین ذکر کړی نی نو کله چې د هیلی شورو کدرې دلی فقې جوړې شوې سورہ یا وادل و چید منکر کولو والله الله ذکار نمو نکړیو په هیلی سره اخکار شورو کو اذ و ما وادل وا د نی کانو بل اوټن لا نکولو او د وس مطابق خلک د منکر نم نکول او یودرم دلوا ا گئی خن من کر کولو و فنی تشوک من کول ود الله عذاب را چا چدم من کر رت کولو و گئی تخلاص ملا او شو اشا چم من کر کول و لے شکلو مسخکل او شادو گانی تی جوړ کل ادا موجوده شادوگان دای نسل سل لے ز یو چا وانی چی مسخراشی دا غی نسل دنیا کې کی پاتیکینا دا خیران او شاد او غان خود مخ نه دنیا کې د یو دری رزیو او بیا مروشل تباشل ولقد علمتم الذین ابیشک فی جنتا سوا کسان اعطى داو منکم چی زیاته کډو دثا سنف سبتی اے فی حکم سبتی پا حکم دو رزدافت کی اے کخکار ممنوع او حرام او دی بکول فقلنا لهم نو ویلمو دویتا حکم تکوینی میں کڑے کونو نو خرذسن شے شادگان خاشین او رسوا جمهور علماوی و دا حقیقتن د مسخ شو ویوا حقیقتن مسخ شو ویوا امام مجاهد اگر چې ډیر لوی سړی دی خود تلوی شکلونه مسخ شو ویني ضروره مسخ شو دی قول د علماو رد کړي او خکړي نه کله لوی سړی وی خبره چی علماء امام مجاہد مسخن مراد مسخن دا. او خبره چې درست نوینه لمایرت کې امام مجاهد ډېر لوی سړی دی او دې کې مسخنه مراد د زړونو مسخه او د سوور او اشكال او مسخنه دا یي قول دی چې علماء کرام سکړه رات کړه خاصین ذلیل او رسوا او علماء لیکلي دې معنی متادیه او لازمی دواړه کیږي خاسئين ذليل و رسوا یا خاسئين چه کوري کوله او چه خول شي فجعلناها فجعلناها ضمير ستراجيره غر ذول و مقدم مسخا يداها ضمير دي عقوبت ستراجيره فجعلناها غر ذول و مقدم عذاب او دام درستی چیز دی دی قریت و دا درستې چې ظمیردي د قته راژې شي فژال نه ګزلی اومونږ دښار او دښار والله نکال نکال اصل کیت کړو تا نکالوا انکال واحد دا قوده وت کړو ته وئ ل کروو و راشي ان نه ل اللهم من شرات قدئدي زنجرنا چه پلاسو کې ومجرمانو تعشول شي نو ان قال خپلا نکال اغا اتکروت وې ابياغا عذاب لوي چې چا سره داسي خارو کې چې بل په برث حاصل کی ويفا فؤل به ما يعتبر به غيره دا شکار یو کوچبل ته برثوا اوستو نو نا کال ابرثنا کی سزا اله وی غر دا مسخان کالن ابرثنا کا سزا لما بینه ده ها دا خلق د پارچ دغه وخت کی وما او خلفها او در السرات لن کو د پارا و موعظه تل للمتقین او دا نصیحت د فارض تقوا دارو ال ما بینه ده او ما خلفه علماء کرامو ما معناګه نکړی او غن مخدو نه ذکر کړی یو دا ل ما بینه ده سو چي دغه وخت موجود و ما خلفه اې ومن خلفهم سو چي رښتو دا ابن عباس رضی الله عنهما نه دا تفسیر منقول لې لما بین ایده ها صبح چی دغا وقی موجودو وما خلفها اے ومن خلفهم یا لما بین ایده ها کم کلی چی دغل تحازرو وما خلفها کم چی لریو کم چی لریو دا غطول دا پار دا اللہ یو ابرد جوڑ کو وماو عزو تل للمتقین. او دایو نصیحتو د فارض تقوا دارو چې تقوا دار او دې پوه شي و موعظه تل او دا نصیحتو د فارض تقوا دارو اغه تقوا دا دا دا دار چې غی ده اعتداء خلق منه او د قوم کني کانو يا رازق يا سُبْحَانَ اللهِ وَعَلَى نَفْسِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ